un nou program al cunoscutei emisiuni creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Programul vă este deja familiar, dar vocea cranicului vă este necunoscută. De aceea mă voi grăbi cu prezentările. <fie> Împrejurările în care ne desfășurăm activitatea ne-au determinat, în ciuda propriei noastre alegeri, să procedăm la această nouă reorganizare. Mulțumim lui Dumnezeu că programul se desfășoare nestingherit de aceste manevre necesare și că putem să vă cel de-al 49-lea program ale misiunii noastre. Diminutivul numelui meu este Ed. În cadrul programului emisiunii noastre oferim o succesiune de lecții pregătite dintr-o lucrare a preotului Niculiță, la care a lucrat un respectabil număr de ani de zile. Este o lucrare unică în felul ei. Este un fel de tratat inedit a Noului Testament, constând dintr-o explicație a fiecărui vers luat separat. În alcătuirea acestei lucrări s-a consultat o mare varietate de opere, în special religioase, dar și din diferite alte domenii ca istorie, știință și culturi antice ale diferitelor popoare ale lumii. Întâlnim cu ocazia acestui studiu foarte des pe sfinții părinții ai bisericii care au trăit încă de pe vremea bisericii primare. Așa cum am amintit, lucrarea aceasta este opera preotului Niculiță, adaptată prezentării ei pe calea undelor de către preotul Valeriu. Cu ocazia programul numărul 49, ni se va vorbi astăzi din Evanghelia după Matei de la capitolul 6 despre deșertăciunea strângerii bogăților pe pământ. Înainte să de intra în lecție, vom asculta istorioarea care o însățește. Preotul Valeriu nu vrea să-și părăsească obiceiul acesta. Să-l ascultăm! istoria zilei de astăzi, pe care am găsit-o într-o culegere de povestiri adunate de preotul state și publicate în cadrul unei edituri ortodoxe din Râmnicu Vâlcea, poartă titlul de Dumnezeu te iubește. Un misionar creștin, un preot cu numele Giud, care lucrează în China, este vorba despre vremea la care a fost publicată lucrarea aceasta, deci prin anii 1920, ne relatează următoarele. era odată în trecere prin Glasgow, un oraș în Anglia, și văzându-mi drumul meu, mi-am aruncat ochii spre un cârciumar care stătea în ușa prăvăliei sale, așteptându-și clienții. Privindu-l, mi s-a părut că am un îndemn deosebit de a merge și ai i vorbi ceva. Nu-l cunoșteam deloc, dar am mers drept la el și i-am spus: Știi, Dumneata, că Dumnezeu te iubește? O, trebuie să-mi câștigi pâinea, a răspuns el foarte apăsat. Nu. Nu vorbesc despre negoțul dumitale, reluai eu. Voiam doar să-ți spun că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, deci și pe dumneata, încât a dat pe însuși fiul său, ca oricine crede în el, să nu mai piară, ci să aibă viața veșnică. Bună seara, domnule! După aceea am plecat. Nu l-am mai văzut până înainte de a mă întoarce în China. Șapte sau chiar opt ani mai târziu, mă aflam din nou în Glasgow când un prieten îmi spuse... – Ascultă, frate Giud, îți amintești dumneata că odată aici în Glasgow ai vorbit unui cârciumar care sta în ușa cârciumii sale? – O, desigur, îmi amintesc foarte bine, am răspuns eu atunci. Iar el a continuat să-mi povestească cum un anume om a venit la el vreo șase luni mai târziu și vorbind despre mine adăugase. – Mi-a spus că Dumnezeu mă iubește și de atunci n-am putut să mai scap de acest cuvânt. Omul închise cârciumea și a devenit un bun Creștin. Iată un om cu adevărat înțelept. Deși câștigarea existenței lui a târnat de vinderea băuturilor alcoolice, care au măcinat și încă macină milioane de vieți, el n-a pregetat aș închide cârciuma și să se facă creștin. Dar tu, iubita ascultător, vei vrea tu să renunți astăzi la tot ceea ce te ar împiedica să-i dai voie Domnului Isus să devină stăpânul binecuvântat al vieții tale? Și acum să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste lecțiunea noastră de astăzi, după care vom asculta un cântec urmat de prezentarea lecției. Doamne Dumnezeule Ceresc, așa cum stăm acum înaintea ta și oriunde ne-am aflat, te rugăm să binevoiești a ne descoperi și astăzi ceva din tainele cuvântului tău sfânt în jurul căruia ne-am strâns toți acum. Apoi binevoiește te rugăm și ne ajută să avem și noi la rândul nostru voința de a primi descoperirile tainelor tale, să avem urechea deschisă pentru auzire și inima gata să primească totul ce ne-ai dat pentru slava și onarea ta prin Isus Hristos. Amin. Fugi de tot ce nu-i senin, ce-ți astupă cerul și umblință să ai din plin și umblin să ai din plin, nu mai adevărul. Și umblin să ai din plin, Și umblin să ai din nu mai adevărul. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 20 din Matei, capitolul 6, asupra căruia am avut o serie de gânduri cu prilejul lecțiunii trecute, cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează și care nu au putut fi expuse din motive de timp. Versetul sună astfel, Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Omul pământesc poate fi foarte religios, cu toate acestea ținta lui nu e cerul, nu este cauza duhovnicească a lui Dumnezeu, ci pământul cu tot ce ține de el. A fi în stare să trăiești o viață duhovnicească în mijlocul celor pământești, iată adevărata viață de credință, adevărata viață creștină, miezul Evangheliei. Nimeni nu poate strânge comori duhovnicești dacă mai întâi nu este el însuși un om născut din nou prin Duhul Sfânt. Omul duhovnicesc strânge comori duhovnicești pentru că aceasta este structura lui, viața lui naturală. El nu depune niciun efort pentru acest lucru, după cum nu depune efort pomul bun pentru a face roade bune. Cel duhovnicesc umblă după lucrurile Duhului. Cu ce te ocupi, aceea ești. Omul vechi, omul pământesc, își strânge comori pământești. El umblă după lucrurile firii pământești, cum spune la romani 8 5, pentru că pământul este, firea pământească, este însăși esența vieții lui. câtă educație ei face omului firesc, să nu strângă comori pământești El tot firesc rămâne Tot comori pământești Va strânge La fel ca și lupul care mănâncă oaia Trebuie naștere din nou Fără naștere din nou Fără o constituție duhovnicească Nu există om duhovnicesc Și fără om duhovnicesc Nu poate exista strângere De comori duhovnicești Omul duhovnicesc Chiar dacă se folosește de lucrurile materiale, are în vedere tot ținta lui, adică cerul duhovnicesc, împărăția lui Dumnezeu. Pe cele materiale le folosește în același duh, în același scop, la fel ca și sculptorul care folosește Dalta și Ciocanul, nu ca scop în sine, ci ca un mijloc pentru atingerea țintei și anume să poată construi, să poată alcătui o statuie desăvârșită. Numai cine este liber cu desăvârșire în duhul lui de comorile pământești, poate strânge cu adevărat pe cele duhovnicești. Spune fericitul Augustin că albina zboară pe deasupra mierii și această prevedere îi cruță libertatea aripilor care, altfel, s-ar lipi de miere. Spre siguranța libertății noastre, spune în continuare fericitul Augustin, trebuie să ne ferim de contactul comorilor atrăgătoare și lipicioase căci ne subjugă inima, ne răpesc libertatea. Iubiții mei, trăim într-un timp material și într-un mediu pământesc, dar dacă duhovnicește zburăm pe deasupra a tot cei pământești, adică, dacă ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, și dacă umblăm după lucrurile de sus, nu de pe cele de pe pământ, așa cum scrie la Coloseni 3, 1 și 2, atunci nici un rău nu ni se poate întâmpla. Dacă îl iubim pe Domnul și cerul lui cu adevărat, nu ne mai poate atrage pământul cu comorile lui. Bine a zis cine a zis că cel ce găsește lăuntricul în cele materiale este mai duhovnicesc decât cel ce găsește lăuntricul în cele lăuntrice. Repet, cel ce găsește lăuntricul în cele materiale este mai duhovnicesc decât cel ce găsește lăuntricul în cele lăuntrice. Să ascultăm acum Câteva opinii de ale sfinților părinți ai bisericii cu privire la bogăție. Sfântul Ioan Aul spune că iubirea de bogăție este cel mai groaznic tiran al inimii. Sfântul Tihon Ce folos este să ai lăzile pline cu cele materiale, iar sufletul să-ți fie gol? Clement Alexandrinul Creștinul trebuie, după putință, să-și mărginească voile. Trezia și cumpătarea sunt provizia cea mai bună pe care o putem lua cu noi în drumul ce duce spre cer. Din nou Sfântul Ioan gurădeaul spune Bogații avari sunt ca niște câini legați de gardul unui mormânt, căci bogăția netransformată în faptă bună e ca un mormânt. Zgârcitul este un rob nenorocit, supus unui stăpân nemilos. Sfântul Antonie cel Mare Virtutea este singura avere sigură. Sfântul Vasile cel Mare Dintre averi, singură virtutea nu se poate înstrăina, rămânând lângă cel ce o are, chiar și în viața de după moarte. Iubiții mei, când viața noastră este predată în întregime Domnului, când noi nu mai suntem mai noștri, atunci tot ce avem e al Domnului și folosește numai și numai pentru propășirea lucrării lui duhovnicești. Noi nu trebuie să dăm numai a zecea parte din avutul nostru Domnului, ci în întregime, căci tot ce nu-i dat Domnului în noi și în lucrurile care ne aparțin este de fapt proprietatea diavolului. Cine mai are proprietate particulară în înțeles duhovnicești, mai are proprietate diavolească și niciodată nu va putea strânge împreună cu Dumnezeu comori duhovnicești. Un lucru nu trebuie uitat. Cel ce strânge comori nu bate toba. Face acest lucru în cel mai desăvârșit secret. În versetul următor, la versetul 21, Mântuitorul ne lămurește gândul acesta, spunând, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. În anul 1947, când s-a făcut stabilizarea monetară în România, printre alte multe cazuri din toată țara, în orașul Brașov a fost unul mai interesant. Un mare banchier, a ieșit în stradă cu cei doi saci ai lui plini cu bancnote Și după ce s-a așezat pe ei ca pe o saltea, s-a împușcat Sărmanul om, tot ce avea mai scump în viață Erau acești doi saci cu bani Care peste noapte și-au pierdut valoarea Fără acești bani, viața lui nu mai avea niciun rost pe pământ Și și-a pus scapă deasupra comorii devalorizate Inima lui a fost în sacii cu bani și acolo i-a rămas. Câte inimi șelate sunt pe pământ. Toate comorile pământești, toate idealurile lumești nu sunt decât temnițe ale inimilor oamenilor. Ce secerici bogat a avut diavolul de pe urma comorilor trecătoare? Cine ar putea susține că viața pământească, cu tot ce are ea, nu este trecătoare? Cine ar putea dovedi că bogățiile lumii nu sunt trecătoare? Și, dacă deci suntem convinși de acest adevăr, de ce ne mai legăm inima de cele care trec? De ce ne zdrobim numai pentru ele? Cei doi saci cu bani omului amintit au fost călăii care i-au răpit viața, au fost pui de șerpi pe care i-a crescut, dându-și timpul, energia. Și zilele acestor bani și când s-au făcut mari, l au înghițit de tot. Așa sunt lucrurile pământești, orice față ar avea ele. Vine un timp când ne vor înghiți dacă nu ne smulgem din brațele lor. Iată o altă întâmplare. În anul 1881 a fost internat într-un spital din Londra un om bolnav pe moarte. După ce a fost așezat în pat, s-a văzut că bolnavul purta dedesubt un săculeț cam gros cu bani. El păstra acest săculeț ca lumina ochilor lui și îl ținea strâns cu mâna chiar în somn. A fost îndemnat să predea acești bani administratorului spitalului ca să-i păstreze, dar el a răspuns Trebuie să iau cu mine acești bani în costiug, altfel nu voi avea niște nici în mormânt." Omul a deschis încă o dată ochii, fața ei s-a îngrozit și, întinzând mâna spre săcureț, a strigat «Banii mei!» și, zicând aceasta, a murit. Și cazurile asemănătoare sunt nenumărate. De când omul a pierdut pe Dumnezeu, inima se leagă până și de lucrurile pe care le știe sigur că îl duc la pierzare. Și ceea ce este mai dureros e faptul că până și cei care spun că l urmează pe Hristos, sunt prinși de cursa diavolului. Să nu uităm, Mântuitorul ne spune, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Gândul și inima credinciosului trebuie să fie mereu la Hristos și împărăția lui. Drumul cel mai scurt spre izbândă este să fii stăpânit de o ambiție, suntem pe deplin vii pentru Dumnezeu, dacă am ajuns până acolo încât să mâncăm, să bem și să facem totul pentru slava lui Dumnezeu. Unde este comoara, acolo ne este și inima. Lucrul care ne este cel mai de preț pentru inima noastră se va arăta mereu în viața noastră. Când Iosua a văzut pe îngerul Domnului, l-a întâmpinat militărește, căci tot sufletul lui era în război. Muzicianul mișcă degetele pe masă de parcă ar cânta la un instrument. Marinarul are și pe uscat un mers legănat, parcă ar fi pe bordul unui vapor. Tot așa și sufletul care are legătură cu Dumnezeu se gândește la bucuriile cerești, chiar dacă este ocupat cu lucruri pământești. Dacă Dumnezeu și cerul ne conduc gândurile noastre... Atunci este o dovadă bună că ne pregătim pentru slava veșnică, căci acela trebuie să fie încurând în cer care are cerul în inima sa. Dacă lucrurile cerești stăpânesc sufletele noastre, atunci ele vor fi luate încurând în cer. Ce frumos răspuns a dat Sfântul Vasile cel Mare când a fost înaintea împăratului Valens care îl prigonea pentru credință. Dacă nu te lepezi de credință, i-a spus împăratul, îți voi lua averile. Nu aveți atâta putere ca să mi le puteți lua, împărate, că cele sunt într-un loc sigur, și a arătat cu mâna spre cer. Te voi exila, spuse din nou împăratul. Tot pământul este al Domnului, spuse din nou Sfântul Vasile. Te voi pedepsi cu bătaie. Mă bucur, zise Sfântul Vasile, că am parte de suferințele domnului meu. Îți voi tăia capul. O, abia aștept să ajung mai repede la stăpânul meu, spuse Sfântul Vasile. Când a văzut împăratul că nu poate să-l înspăimânte cu nimic pe acest martor hotărât al lui Hristos, a poruncit să-i dea drumul. Vedeți, asta înseamnă adevărata slobozenie față de tot ce-i pământesc. Slobozenia față de pământ, față de lucrurile lui și slobozenia chiar față de viața pământească sunt rodul aceluia care are cerul ca țintă a vieții lui. Dacă noi am predat totul Domnului, atât inima cât și bunuri și idealuri, nu mai are cu ce să ne mai înspăimântă diavolul și lumea. Însă tot ce păstrăm pentru noi, aceea este o cursă, este dușmanul nostru și al iatul lumii și al diavolului care la vremea potrivită ne va înghiți. Dacă Domnul ne este singura noastră comoară, dacă lucrarea lui pe pământ este singurul nostru ideal, atunci inima noastră va fi slobodă de tot ce este pământesc și vom umbla plini de pace și bucurie în mijlocul tuturor frământărilor din lume. Mântuitorul își continuă subiectul la versetul 22 din Matei 6 cu acest gând. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Haideți acum, iubiți ascultători, împreună cu preotul al alcătuitorul acestor meditații, să cugetăm puțin asupra acestor gânduri. Vorbind despre ochi, exclamăm cu uimire, ce minunată și desăvârșită alcătuire este ochiul! Rămâi uimit și copleșit când îl studiezi, chiar și numai din punct de vedere anatomic. Când însă adâncești studiul despre importanța lui în organism și în viață, și mai mare este uimirea. Dacă n-ar exista decât această singură lucrare, ar fi de ajuns ca argument pentru a dovedi existența marelui Creator, Dumnezeu. Căci cum ar fi putut materia fără gândire să alcătuiască o operă atât de bine gândită și așa de săvârșită? Cine pretinde să gândim așa ne cere, de fapt, să nu gândim. Cele mai luminate minți din omenire admiră uimite ingeniozitatea alcătuirii ochiului și se închină minții înțelepte care l-a alcătuit. Slavă, slavă Marelui și a tot puternicului Dumnezeu. Fără ochi, viața n-ar avea niciun farmec și nici întreaga creație. Ar fi un întuneric veșnic, fără culori, fără dragoste, fără părtășie. Ochiul este izvorul fericirii, pentru că el este lumina vieții și numai unde este lumină este fericire, dragoste și adevăr. În întuneric nu poate fi dragoste, cum poți să-l iubești pe cineva pe care nu-l vezi și nu-l cunoști? Numai în lumină poți vedea și cunoaște cu adevărat. Iubiți ascultători, cu prilejul lecțiunii viitoare, 050, vom continua meditațiile pe marginea acestui verset. Din anumite motive, suntem obligați ca la punctul acesta să încheiem mesajul intrinsec al lecțiunii 049. Porțiunea de timp care ne-a mai rămas dorim să o folosim recitând o ezie, urmată apoi de o cântare. Bătrân pământ Bătrân pământ bătătorit de păsurile vremii, prefrământat și răscolit de oameni și milenii. Sunt mulți acei cei hrănit cu pâine și mărire, cu strălucire și belșug. Cu dor de nemurire și a căror soartă ai unit apoi în boltați sumbră, Trezindu-se că tu pământ te-ai dus ca și o umbră. Iar bogăția, slava lor, coroane, sceptre nume, le-ai spulberat o stil pământ. Au fost ca niște spume. Ei sunt acum la un loc cu plebea ordinară, Cu sărăcimea căreia n-au vrut o dinioară nici o dojană a da. Acum... Le maci în carnea, Iară ei se duc în nemurire. Nu meriți, Nu bătrân pământ Să adun comori pe tine, mi scârbă de onoarea ta, Tot ce dai tu, nu ține. Înșelătoarele baloane De la clăbucul de săpun Îți concurează ispitirea Și prețul ce pe tine pun. Detest Chemările ce-mi faci și amăgiri bizare. Tu doar promiți, dar știu ce dai, Speranțe înșelătoare. Îmbiemă, mă dar e înzatar, Căci am găsit un altul coborător Din alt tărâm, din cerul prea înaltul. El mi-a înfiptat dânc în piept Speranțe și împlinire și în haosul în care tu m-ai dus prin amăgire, Lumină! El a poruncit și liniște de plină. Trezit din somn de amăgiri prin pacea lui divină, vreau să ți spun dar apăsat. Eu pot a te alege, dar tot ce ai chiar de mi-ai da, nu pot să mă mai lege. Tu ești un cerc, un globuleț prin spațiu alergător și tot ce dai e trecător ca gândul zburător. Căci ce ești tu, bătrân pământ? Un punct de conștiență a celui care singur e singura existență. Un singur sunt ai cunoscut și tu, și eu, și toate. Acela este Dumnezeu din sferele înalte. De el, de acest singur sunt, mie inima legată cu o iubire de la el. Tu... Nu poți niciodată a mă avea din mâna lui nici prin momeli, nici forță, căci arde acum în viața mea a dragostei lui torță. Bătrân pământ, o știu, așa -i. nu ești tu vinovat, ci eu să cel ce te-a făcut să fii azi blestemat, dar în curând vei fi și tu sfințit cum sunt și eu pe altarul arderii prin foc trimis de Dumnezeu. Așa cum viața mea a ars prin crucea lui Isus, așa vei arde nimicicitul prin foc de sus, ca să te naști un nou pământ curat pentru vecie pe care va trona în veci cel viu din veșnicie. De aceea eu nu prețuiesc comorile sfragile, căci viața ta s-ar număra oricând chiar și în zile. Aceasta știu de la acel din prin și pentru care am fost făcuți și eu, și tu creațiile sale. O, da, bătrân pământ, acum lumina lui cerească: îmi e cu totul îndeajuns la timp să mă trezească din somna dânca lui Satan, ce arată înspre tine ca înspre singurul ce ești de care totul ar ține. O, da, Isus, îmi e deajuns. Iar tu, de vrei a-mi da un loc sau vreun hatâr cumva, mie-mi e totuna. Filele istoriei tale acum sunt pe sfârșit, iar eu, urmașa lui Sus de tatăl, sunt trezit să văd ce soarta ai. Curând vei arde în întregime cu aur slabă bogății, cu tot ce ai pe tine. Ei, spune atunci, bătrân pământ, când știu că pe altar vei arde în curând de tot, Aș mai putea măcar să mă gândesc ca mă legat de tine în vreun fel? O, nu. Isus îmi e mie de ajuns. El, singurul acel ce în veci rămâne neschimbat. Isus mă ajunge acum de numai de a dat pământ, nici praful de pe drum. Degeaba strigi, căci eu sunt mort. Cei viu acum în mine E slava vieții lui Isus, ce te-a învins pe tine atunci când tu l-ai ispitit în țarina pustiei cu toată strălucirea ta și slava bogăției. Acel Isus e azi al meu. El mi s-a dăruit și mi-e de ajuns. De ce mai strigi? În El sunt împlinit. Tu n-ai ce mi face, eu sunt mort. Isus trăiește în mine și cheamăl l dacă mâna dă cu daruri de la tine. Nu mă înmoaie amăgiri, nu mă înspăimânți nici cu urgii. Isus, pe toate le-a înfruntat și împotriva Lui tu vii. e, Tu îmi ești de ajuns în orice împrejurare. Eu numai Ție îți aduc acum și în veci o venerare, un preț tot prețul care e și toată mea închinre. Amin Nu trăiește două ori Aș tu facei bine Când curând, curând pe noi când curând, curând pe noi. Domnul nostru vine, că-n curând, curând mai noi, că-n curând, curând pe noi,